Rugăciunea 45 -a pentru taina și mucenicia inimii, Doamne Iisus Toas, învățătorul cel unic și Dumnezeiesc, te iubim, te slăvim și te rugăm. dăruiește ne taina și mucenicea inimii, ca să trecem peste pragul închipuirii și al imaginilor, peste rătăcirile minții, înaintea ta trebuie să ne așezăm printr-o rugăciune smerită la picioarele tronului tău de slavă, să ne închizi mintea în comoara lăuntrică a inimii, fiindcă ea este cămara de nuntă a minții noastre. Ca în pilda fecioarelor înțelegte te-am așteptat, cu la rugăciunii minții în inimă aprinsă, de aceea te rugăm să ne ocrotești de gândurile cele rele și viclene, Aruncate asupra noastră ca niște sulițe de foc, de către, duri, de către toate duhurile necurate. În ele se ascund cu viclănie, ca să ne răpească liniștea și bucuria cea duhovnicească, pe care ne le aduci când rugăciunea minții coboară în inimă pe treptele smereniei. Fiindcă smerenia cea întru tine este darul tău cel dumnezeesc, care îl dai aleșilor tăi. De aceea te rugăm, dăruiește-ne unirea gândurilor duhovnicești ale minții cu simțirile duhovnicești ale inimii. Alungă toate gândurile și simțirile cele păcătoase, din că rugăciunea lipsită de atenția harică nu ajunge înaintea ta. Alungă înșelarea ca o lucrare Vicleană venită din afară, care caută să ne lipsească de adevărata pocăință. Vină ca să ne dai cu fiecare pas al tainei tăcerii, închiderea minții în cuvintele rugăciunii.